Capitolul 6. După acestea s-a dus Isus de cea parte de Marea Galilei, care este a Tiveriadei, și a mers după dânsul norod mult, că își vedea semnele lui care făcea la cei bolnavi. Și s-a suit în munte Isus și acolo a șezut cu cenicii săi și era aproape Paștele praznicul iudeilor, deci ridicându-și Iisus ochii și văzând că mult norod vine la dânsul, zice către Filip, De unde vom cumpăra pâini ca să mănânce aceștia? Era aceasta, zicea ispitind pe el că însuși știa ce vrea să facă. Răspunsă Filipului: De două sute de dinari pâini nu le va ajunge lor, ca fiecare dintre ei și câte puțin să ia. Grăita lui unul din ucenicii lui Andrei, fratele lui Simon Petru, este un copil aici care are cinci pâini de urs și doi pești, ci acestea ce sunt la tâția? Și a zis Isus: Păi aceste oameni să șează și era iarbă mult într-acel loc, deci au șezut bărbații cu numărul ca la cinci și a luat pâinele Iisus și, mulțumind, a împărțit ucenicilor, iar ucenicii celor ce ședeau așișterea și din pești câte a vrut ei. Iar dacă s-au săturat, a zis ucenicilor săi, adunați sfărâmiturile ce au prisosit ca să nu se piardă ceva." Deci au adunat și au umplut 12 coșuri de sfărâmituri din cinci pâini de urs care au prisosit celor ce au mâncat, iar oamenii aceia, văzând semnul care a făcut Iisus, zicea, Acesta este adevărat prorocul cel ce va să vie în lume. Deci Isus cunoscând că vor să vie și să-L apuce pe El ca să-L facă împărat, s-a dus iarăși în munte El singur. Și dacă s-a făcut seară, s-a pogurât ucenicii lui la mare și, intrând în corabie, mergea de cea parte de mare la Capernaum și, iată, întunerit s-a făcut și nu venise către ei, Iisus. Și marea s-a ridicat, vânt mare suflând, deci viind ei ca la douăzeci și cinci sau treizeci de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie și s-au înfricoșat, iar el a zis lor, Eu sunt, nu vă temeți." Deci voia să ia pe el în corabie și și corabia a sosit la pământul la care ei mergeau. A doua zi norodul care sta de cea parte de mare, văzând că altă curabie nu era acolo, fără numai una dintr-o care intraseră ucenicii lui, și cum că Iisus n-a intrat în Curabie împreună cu ucenicii săi, ci singuri ucenicii lui s-au dus, și alte curăbii au venit de la Tiveria, dar aproape de locul unde a mâncat pâinea, mulțumind Domnului. Deci dacă a văzut norodul că Iisus nu este acolo, nici ucenicii Lui, au intrat și în curăbii și au mers în Capernaum, căutând pe Iisus și aflându-L pe El de cea parte de mare, i-a zis lui, Ravi, când ai venit aici? Răspunsa Iisus lor și a zis, Amina am amin, grezi Mă căutați pe mine nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâine și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea acea pieritoare, ci pentru mâncarea aceea care rămâne spre viață veșnică, care Fiul omului va da vouă, că pe acesta l-a lui Dumnezeu Tatăl. Deci a zis către dânsul, ce vom face ca să lucrăm lucrurile lui Dumnezeu? Răspunse Iisus și a zis lor, aceste lucruri lui Dumnezeu, ca să credeți întru care a trimis acela, zisa drept aceea lui, dar ce să-mi tu ca să vedem și să credem ție ce lucrezi? Părinții noștri, mâna au mâncat în pustie, precum este scris, pâine din cer le-a dat lor de au mâncat, deci le-a zis lor Iisus, Amin, Amin, zic vouă, nu mă se-a dat vouă pâinea din cer, ci Tatăl meu dă vouă din cer pâinea cea adevărată, pentru că pâinea lui Dumnezeu este aceea ce se pogoară din cer și viață de lumii. Deci au zis către dânsul, Doamne, pururea dă-ne nouă pâinea aceasta. Și a zis lor Iisus, Eu sunt pâinea vieții, ceea ce vine către mine nu va flămâzi și ceea ce crede întru mine nu va înseta niciodată. Și am zis vă, că m aș și văzut pe mine și nu credeți, tot ce îmi dă mie Tatăl către mine va veni și pe ceea ce vine către mine nu l voi scoate afară. Că m-am pogorât din cer, nu ca să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis pe mine, și aceasta este voia Tatălui celui ce m-a trimis pe mine, ca tot ce mi-a dat mie să nu pierd din trânsul, ci să-l vies pe el în ziua cea de apoi, și aceasta este voia celui ce m-a trimis pe mine, ca tot cine vede pe Fiul și crede într el să aibă viață veșnică și eu îl voi invia pe el în ziua cea de apoi, deci câteau iudei pentru el că a zis, Eu sunt pâinea ce s-a pogurut din cer, și ziceau, Aonu este acesta Iisus, fiul lui Iosif, căruia știm noi pe tatăl său și pe mama sa, dar cum zice el că din cer m-am pogorut? Deci răspunsa Iisus și a zis lor, Nu curtiți între voi, nimeni nu poate să vie către mine, de nu-l va trage pe tatăl, cel ce m-a trimis pe mine și eu îl voi invia pe-l ziua cea de-apoi. Este scris în proroci și vor fi toți învățați de Dumnezeu, deci tot ceea ce aude de la Tatăl și se învață vine către mine. Nu doar că pe Tatăl a văzut cineva, fără numai Ceea ce este de la Dumnezeu, acela a văzut pe Tatăl. Amin, amin, grezi vouă, la ce crede într-o mine are viață veșnică, eu sunt pâinea vieții, părinții voștri au munca mană în pustie și au murit. Aceasta este pâinea care se pogoară din cer ca să mănânce cineva din trânsa și să nu moară. Eu sunt pâinea cea vie care s-a păgorât din cer, Dacă va mânca cineva din pâinea aceasta, va fi un veci. Și pâinea care eu voi da, trupul meu este pe care îl voi da pentru viața lumii. Deci certau între ei iudeii zicând, cum poate acesta să-și dea nouă trupul să-l mâncăm? Și a zis lor Iisus, Amin, am gresc vouă, de nu veți mânca trupul fiului omului și nu veți bea sângele lui, nu veți avea viață într voi, ci la ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică și eu îl voi învia pe el în ziua cea de apoi. Că trupul meu adevărat este mâncare și sângele meu adevărat este băutură, ci la ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, într-o mine petrece și eu într el. Precum a trimis pe mine Tatăl cel viu și eu vies prin Tatăl și ceea ce mă mănâncă pe mine și Acela va fi viu prin mine. Aceasta este pâinea care din cer s-a păgurât, nu precum au mâncat mana părinții voștri și au murit, ceea ce va mânca pâinea aceasta va fi viu în veac. Acestea a zis în sinagogă, învățând în Capernaum. Deci mulți din ucenicii lui, auzind acestea, a zis... Greu este cuvântul acesta, cine poate să-l înțeleagă pe el? Iar Iisus, știind într sine că cârtesc pentru aceasta ucenicii lui, a zis lor, Aceasta vă smintește pe voi, dar de veți vedea pe Fiul omului, suindu-se unde era mai înainte. Duhul este care face viu, trupul nu folosește nimic. Graiurile care eu grezbo duc sunt și viață sunt, ci sunt unii din voi care nu cred, Că știa dintr-un început Iisus care sunt cei ce nu cred și care este ceea ce vrea să-L vânză pe El. Și zicea, Pentru aceasta am zis vouă că nimeni nu poate să fie la mine, de nu va fi da lui de la Tatăl meu. Dintre aceasta, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu dânsul. Deci a zis Iisus celor 12, Au doar și voi voi să vă duceți, răspunsa Simon Petrului. Doamne, la ce ne vom duce? Cuvinte ale vieții veșnice ai și nu i-am crezut și am cunoscut că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu." Răspuns al lor Iisus, a nu eu pe voi cei doisprezece v-am ales și unul din voi diavol este." Și zicea de Iuda a lui Simon Iscauriteanul că acela vrea să-l vânză pe el, unul fiind din cei doisprezece.